دلیل نقلی کم اقسام او دلیل نقلی اجماعی او دلیل نقلی فرادی وګورئ دلیل نقلی د ملائکنا سوره مریم شباره سم پارکی آیا سلور شیتم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 تلمیذ شریف کی حدیث راغلب ابن عباس رضی اللہ عنہما وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام تویل ما منعت تزورنا اکثر مما تزورنا سشی من کړه تا لرحت زم ملاقاته کړه راغ چت ملاقات کې نودا آیات الله رولی ګلو ومانه تنزل مون را فوجي ګز مکه تدبرنا الا بامره ربك مگر په حکم در ربطا ست رف حکم غرا نازلي له ما بنا دينا فَيَخْتِ عَرْدَاغَ كَيَا غَسْبِي كِمَخْكِ دِي, دي زَمُونَا وما, وَمَا خَلْفَنَا غَتِي رُسْتُ دِي زَمُونَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَغَتِي دِي فَمَنْدَ دِيكِ دي وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا أَوَنَّ دِي رَبْسْتَاهِرَونَ كَي دلیل نقلی د عاجزی ذکر کوي د ملایکو چې اسمکوانه قدم نشي <تصفح> کی خدای د الله دی اجازه پرته سور سباو ګورې دلیل نقلی د ملایکو نا دويشم پارکی سور سبا راځي او آیات ګورې سلو ختم نمبر وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا أَوْ طَقْمَرَ الشَّرَاجِ مَو كِدَيْتُول وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا أَوْ طَقْمَرَ الشَّرَاجِ مَو كِدَيْتُول ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَوْ بَيَافُ فَرْمَايَ إِلَٰهِ لِلْعَالَمِينَ مَلَائِكَتَا احا اولائی آکم کانو یعبدون آیا دادی اغم مشرکان چتا ستا عبادتا و بندگی بے کولا الله بے سبحانک اللہ تعالی رفا کدا دائی شیعاتوین داللہ سر شرگر زولی دلیل نقلی دا نیکانو بندگانو نا سورہ کحف پل لسم اپارا کی رازی دلیل نقلی د اللہ دا نیکانو بندگانو بیاونا اگر ای آیات دا سورہ کحف پل لسم اپارا کی سوار لسم نمبر آیات گو الله اذا مساله حضور کې نیکانو لیا او د ایمان مساله کړوا د الله د وحدانيت مساله د شرب د نفي مساله وربتنا علی قلوبهم او مضبوطواله راشته او موږ په جوړونو د دیولي کرامو اصحاب کہف از قامو کل چی بیودری دلیو داغ کافر و ظالم بادشان او غورته حکم کڑیو چې زما د و عبادتا و بندگی بکویی فقالو نو فرمایلیو داغاو لیای کرامو ربنا رب السماوات والعربی رب زمونږه رب داسمانونو دږمکو دے لن ندعو هرگز نرا بدو مونږه نرامदत کو مونږه په ها کې من دونې لاو د دی الله نه الهن بل معبود او مددگار او کوم بل چاته چې پني کيرو رسيږي لقد قلنا إذن شتطواء بيشك يوم جويل بيمون فدغ وخكيب شتطواء دهقنا لرخبراء إذا شتطواء فعله عن الحق لغوي معناه هذا د شتطوا خپل معنا دا لکه تعوس کې وو مو په اشتقاق د شیطان کې وایو چدازنه مشتق دی نو لماوي د شاتا يه شيطنا په د بوعد راز نو شتطوا اي بوعد عن الحق دا دې اصل معنا ده په مفصلې دي معنا په دروغ سره کړې دې ته تفسیر بل لازم ا دې ته څه حق ا دا حقنا لري د روح دې ته وي تفسیر بل لازم معنا کړي د شتتوا په خطا سره دو دا حقنا لري خبر وي خطا دې تم تفسیر بل لازم وې بعض معنا د شتتوا په ظلم سره کړي دو دا ټول تفسیر نه دې ته تفسیر بل لازم اصل معنی اولا شتات وان بعدن عن الحق وګوره دې کې صحابه حقوق جهاد اکبر باندې عمل کړي حدیث پاک کې راغلي نبی عليه السلام په حجۃ الوداع کې جمرات وشت نو یو سایرو صحابي اور تمخوش تشور تاوي اي الجهاد افضل يا رسول الله ج حادونه خو ډیلې غوره په کې کم ی دی د الله ح جواب ورنوکو بلځې کې ورنکو کلی چې د اخره جمه وشته په وټو با او خپ مبارک کې پر کااف کې کې خص ورېدو و نه سا او غ تپوس کوونې س شو چې د افزل ج واره کې تپوس کووي دا قربان قبان ځ د د الله غور جهاد غه چې حادڅ د عند السلطان الظاهر دیو ظالم سرکش بادشاہ روان دی حق خبره کول دت افصل جهاد وې هڅه کوي دی ته اولی ابزن جهاد وې نو تاس شرحه شارحین او ذکر کړي دی میهدالی جهاد لچ مجاهدین زی نصوره له لارې لاړل قوا پسرا زی لار شي جهاد کې وقاص راشي او بادشاه ظالم روان دي چې مخام سم خبرو کا د د ژوند سره او سکار نشي تابع مخامخاس کوي په خبر ورسیږي د عام جهاد کې سړې زی عقل ټولو مرګي ورته خالد بن ولید رضی الله عنه ډور مر جهادونکې شهادت نه مېراوي ډېر ډېر خپل ټول ژوند کې په جهاد کې تیر شو شهادت مېلاو نو شو دا ظالم بادشاه مخې له دې حق خبرو کا نو تا ژوند نه بالکل شک پوه شوي پدې ابزلیت باندې دي کې بس مرګ او مرګ بل شه نشتا د دې اولیاء کرامو تباتشاڼوان د حق خبره کړې او الله او امام ورته جوړ مضبوط کړو و اولیاء د ژره مضبوط والی کې چاته محتاج دي نو دا دلیل د دی د اولیاء ہونا دارلو غره سوریا سین چید ویشتما پارا ختمیگی آیاتو گرائید سوری آسین ویشتما پاری شلم و یویشتمایات دلیل نقلی زکر کئی دا اولیاء و صالحین و وجاء من اقصى المدينه رجلن <تصفح> اور غلیو دلر طرف د خار نه اوسنه سڑے... <تصفح> غریب سړیو چرتا اخلو سیدو یا شمډی وال رادو دین وال قال يا قوم اتبعوا المرسلید او د راجللو و زما خوم تا بدارو کوي د پې غمبرانو دی ته صاحبي عسیلوی والله ورته راجللو سی سیې ورته ووي کلهنا کله درسې به و انشاءلله دا نمبر را روان دیقرآن کې بر جاله او سری لټ وي چې چاې سړی وي قورے سڑے اگ سوبی جی اللہ اور رسول اللہ سڑے وے اکاسی او سڑے برتا وے رسول اللہ سڑے نہ وے لو دے سڑے نہ دے سموخ یار لے نو کلا پکے ڈملا تھولواڑی جی سڑو کیم کنا دادو تا یو مستقلا موجود بنی اسرائیل غټول د سستۍ خبرې کوي او دوه په کیسړیو حیوی ورزای په الله مدد بارازي دل سره سوی راځوت سورہ مومنون کې وې رجال لا تلہی تجارت سورہ مومن کې را روان دی وقال رجل مؤمن تفران ولي یو یولې حکومت ته لا تورکا فرعون دا ناسی دا علیہ دا دا دا او داغي سمله کې وزيران ناس چې موسی السلام د قتل خبره کوي وا قال رجل مؤمن اتقتلون رجلا اي يقول ربي الله وګور وګوره سړی اغي دا سړی پوری چې د سړو سفارت تیبا کې تا کاسب ریتاو مو ام چې سړی سړی کی کیږي وال سړی کی کیږي چې الله رسول ورته سو وي اسوره مؤمنون نور کې ووایو زمون د یو نیک سفر دې مدینه منوره کړي شل په ځیش کال په مدینه منوره پاتې و. نو مدینه منوره کې د تبلیغ مشرانو کې او نیک مشر او زمامور سره ملاقات شو. مولا سید خان شهدا ورومو مدینه منوره کې وفات دې په بقيع کې دفن دې. اده د تبلیغ په مشرانو کې. بهر نیک انسانو او غازی سیو یمه نه ډاکټر سیو وی ډاکټر شریش اشرف رحمت الله عليه وی کله دې ابو زر غفاری ګوري نو مله سید خان سیو له غورا تاسو خان به چلولو او ای فرم ای فرمایي ته تشو بس کې خلګو باندې دین دوا نو فروټو شربوونه بیس کړ اوسې بازي شاګردار نه ای هاجان ګرځې خدای د مدینی په تاریخي ځایونه د غر په بس کې د جڑا سړې سوتنه پاتې کیه آتا نو یو له سره په یغي کې قباله نظر پسی چې برادي اروټي برادي نو چې له سره په کرایو واغو در باندې چې په سکوله مخړه په خدمت مقصد دی غی شي وي په ایمان به مولا خان شه وي چې تد زله زل مخ کې زمونږ د ذلت و اوسو زوابه خو سو زمون کوړو کواليفه سو وای ما له سره جل الله مردانه بیمارته او وسه مردان کې سړی شتا کنا وای ما له حضرت کوم سړی یادې لوې د سوره نور آیا ته رجال الله تلہی تجارت ولاب هن لکر الله او اقامه الصلاه وای ما ورته وی سړی شتا کو ذات چې کبوه سړی شتا اے الله وای چې بانګي اوې او د کے نازتے ہیں، پتی کے نازتے ہیں، کارخانہ کے نازتے ہیں، دا سڑے اتھرے ہیں، سوائے، چھے بانگی ہوئی پکار د چھے دے مسجد کے نو کم سڑے چھے بانگی د ہے، دے پتی کے لگی آرے ہیں، دے گوٹکے، دے سفرسائے، نو اللہ دے سنو نویستو، دے آیات پا تفسیر کی بازے محصرینو لکری، وہی بازے سلافتا بمخ کلا اسمانتو دپرتاوان، په خو به اوس په لورګو ته دلړه ډیره ګران وباس کړو باندې هغه به سټک پور تکړه چې د اوس په نوټه کې یو دلیل سره جوړ کی دی کې به اذان و الله اکبر الله اکبر نو یې سټک به شان و ورزول چې اوس اوس په نکاح شوه بیا وته روزبل څوک आवाज کوي الله چی आवाजونه کوي د بل چا اجازه حق بیاشته د ګور سړی یا چاله وی چې د بانک یو او د کاروبار بندي نو که دې ګور بانک یو او له کور روپې وکتل خدای الله په قانون کې د سړی ته په ووتو 26 تو حوای 260 ودلته وایوجا امن حقس المدینه رجل راغله دلر طرف د خارنه او یشعا مندی والی ورځ د او د پیغمبرانو د مدد د فورې مندی والی هغه مندی عرش والے تدا سی فخیشی چې هغه مندو ذکر قران کې وکوه د دین مندی د مرا الله ته قال یا قوم اتبعوا المرسلین فرمایلی وې زما خو تابدار یو قید دې را لګل شو په غمبرانو اتبع روان شیماندا چاف وسي لا يصلكم اجرا جن لوارثا شنا سمزدوري وهم مهتدون اوجوي په هدايت دي شیخ رحمت الله علیہ د صحابه او معیار حق دی کنا یو خپل رساله لیکلی شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ صحابه معیار د حق دی کنا د قرآن او سنت دلایل راجو یو په کډایا اټولې ور ديایا ته یو شتمله وره الله او یا غچا په سربازی چې سوواڑی دا او په هدایت ته دي لازم ګایمان د صحابه په هدایت دی, دی کنا او صحابه چانه څو وخت دي نو قران وای چې څوک په هدايت هم دی وسغवाडी نه نو اتبعو مله يسلکم اجرن وهم محتض دایو جمع آیات ده چې صحابه د پاره میا حق ځکه الله وای چې څوک په هدايت ده اسغवाडी نه نو ټول ومت وای اتبعو اي فشروا مش ال و ملن بِتَّبِعُ مَن لَّا يَشْغَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ اے دایو اسمون حرم کے ناسو نماز دین وہی کہ عام عبادت درو شریف تلاوتم رہے لوی مقام در خدا اللہ حدیث فرمائی صحیح حدیث تھی وہ یقوم نماز مسجد نے جب دین اطراج جسوخه یا سجدہ کی کل مجاہد فی سبیل اللہ کلتا درس کی گئی خوابا خواب درس کی کیلو نو دا حرم امام لے آل و شیخ ورطوائی بڑا سلے رہے تو قرآن درس دیکھو لسول درس مگدرس وارے تو پاغا درس کی دائیو خبر ما فیہم مبتد عد پتولو صحابو کی او بدع دینو سب پوچھوئی پر خبرہ صحابو کیسے نہیں دیکھو صحابو کیسے نہیں دیکھو صحابو کیسے نہیں دیکھو اجتحابی خطاب اغده او عجر ملاوی ما من مبتدعن صحابه اکرامو کسوک مبتدین ہو اگر صحابه او جی سکری اگر بدعات ندی صحابه او جی سکری ادا چاہنی یا رس تو باز خلق ہوئے باز خلق ہوئے دام منگ ندیوئے دی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئے نیو ظلمی آبا چیلہ ہوئے دا اغمی دشام یو عالم پنیو حدیث بانی سپارلیکر ابن عمر رضی الله عنہ منقول دی چې دای د صحابه واجب کارونو تلب زبدات وي له سوچ مله نو دا شام غالب په دې حدیث باندې دراسه کړي چې دا حدیث ثابت نه دی سپوښوي په خبره باندې دی وجه دا عربو لماده وای صحابه چی ذکرې بلکې جمهور شیخ الاسلام ابن تیمیه وای صحابه چی ذکرې دی ته بدعت نه وای زکا بیدتی شری گمراہی دا بیدتی شریس دا وَقُلُّ دُوَلَا لَتِن هر گمراہی وَالَبَسِوی ادا صحابو بارا کہ وَيْ قَلَوَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَلَوَيْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ دعیاتون امیوذر اللہ جمع کئی وی صحابو کسو پی جنی نو قرآن کی دیو پی جنی کی تاریخ سے شئ شیخ رحمت الله علیہ د تاریخ او تاریخ له تر سوچ د قران او سنت رنا ور سره دې تاریخ په پیجه ده تاریخ یاره لوي تاریخ تاریخ ده تر سوچ د قران او سنت رنا ور سره دې اتبعوا ما یاسلوهم روان شې دا چا په سې چې نغवाडी نه اجر سم مزدوري وا هم او غيب هدايت دي دارنګو ګرئی دليلي د تقليد نه کان وبندګا نه په فانو مومنو سورې مؤمنو ګرئی سلې د استمبارکي او آیات ګرئی اټشتم نمبر د سورې مومن چې هغه تباز قران شريفونو کې سورې غافر وئی او کله غره دا یا او دا خبره غوره یا قران کې غوره د دې رجل مومن یو یو خبره د دنیاو او د ماخې ها نه به ترنا او دا صورت د سمره سمره خبره نقل کړي یو یو خبره الله ته دبرخ وخښوي چې اخیرنی امت ته د فرعون د زمانه د رجل مومن خبره را رسولي فرعون خپل وزیران را جمع کړي مشوره کوي د موسی کلیم الله علیه السلام د قتل و لظاره وکال رجل وی هی او سڑی وران اوه په جنگل کې زوري او سړې موجود و ادا شو شرعون د نسبنه و ولي عهد و ولي هدلی وي چې بادشاه د کلکړي کل چې کل زمرد شمانه پس پسوي دم رلویو عفدیت اللہ تور کئی وقال رجل ویلی واغ سڑیو پابزل جہا دهو عملو کو مؤمنون چه مؤمنو من آل فرعونا لآلد فرعونا یکتب ایمانهو او تروس پوری خپلی د خپل کافر قوم نپٹ سات لیو او ان دي سرغن کو رته ی تقتلوا آیا وجنیت اس یو سڑے ای ربی الله دا چی غوای رب الله دے زما پالونکے ولل دے زما معبود ی ولل دے وقد جاءکم بالبينات من ربکم او کرا تلیکڑی تا سولا وق خارو دلایل موجزات و سرستا سو د رب د طرف نا و یکو کارتی کن کوید درو جن ف علیہ کذب نو پځوی بوی سزا د درو خدا ہوئی و یکو شادکنو فرشتینی یسیبکم بعض اللذی اوبرسی گتا ستباد عذابا غیائدکم چدا پیغمبر متیرئی ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی ہدایت نکی منحاغ چاہتا ہوا مصرفن کراف چیغز یاتے کون کے لیو دروغ او داغل دیر خبر اللہ دی صورت مبارک کی ذکر کری او سمر خلد نسیت خبری دی ادیب پلو په رئی ہے یو کم دیرشم آیات کیو یا قوم تبیعونی اے توجہ مدکنا اخکاری رنلا او گو رئی کہنا پس تر گونا گو قوم ما پس اراش ہے لوګو ته موسی عليه السلام صحابه مې یار حق نوې څنګه وایي معاف په بای خبر پوېږي کينو پوېږي لوګو ته موسی عليه السلام صاحب مې یار حق وي معاف سيراشه لوګو ته الله رحيب صحابه وي چې معاف نو دا خبر خبرولې په باز خلکو بوج کيږي صحابه سي مې یار د ته وري کړه يا قوم تتبعوني و ای زما قوم زما پسیر روان شي اهديكم سبيل الرشاد خیر مرسل الرسمد هدايت مسلم شریف کی حدیث راغله د خیبر فاتح دے علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مضمون غنو روایت کراله الله حبیبی جھنڈا والا او جنگیگا په پسو ځان گیګم اي يكونو مثلنا چې دای زموږ د څنګه کوڅو مې حق لري څه کوي زموږ د څه موږ وی زموږه د څه موږ د ابو نډه د کوي کوي نه وډه او صحابه وي زموږه اونته شي ځکه هغه مې عیار دسو د مسلم شریف حدیث تعالی او زي الله نو ته وي ځنګيګا اي مثلنا چې دا خلق څه شي زمونگا غنتی شید دارنگ اگر دلیل نقلی د جناتو نام دلیل نقلی دی کرکی اللہ دی پیریانو جناتو نام اگر ای شپگشتما پارا سور احقاف دی شپگشتما پاری پا ابتدا کې آیات اگر ای او کم دیر شم نمبر وَإِذَا صَرَخْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَادْكَاغَ وَحْتِرًا مُتَوَجِّي كُلِيُّ مُنْغَ حَبِيبَتَا سُتَاه نَفَرًا سَكَسَان مِّنَ الْجِنِّ دَ پِرِيَانُنَا وَوْ يَا نَحَكَسَانُ اوْ دَا دَ نَسِل بَيْن مُكَامِ پِرِيَانُ دَ اللَّهَ حَبِيب يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُرْآنَ تَيُغْنِي وَلَهُ اتهو جوړه ها چې قرآن ته وغږیوله نو ارشواله صفات کوي تاسو غره دي کېره لې سره وغږیوله د سره راځه ها الله صفات کوي يستمعون القرآن وګور دا د کتاب دې چې لاله د مونږ برادو قران ته چې څوک وو د مسی ارش والے څه کوي صفات بیانای قسب د نومي علی ملائک قران دا صبح کی حدیث وا ذکرهم الله فی من عنده سو کې د کتاب ذ ذکر او خل د پارا راجمره اللہ دهم ملائک قران دیلی یسمعون القران غوجی ول قران تا او استماع بابی سدھے ہاں استفاعل دے طلب دے پاکے اید آوریدو طلب فلمّا حضروہو هر کلچی حاضر شیو قرآن وعلت لاوتا قالونو پی ریانو یوب التویلیو انسویتو چپشئی آدابو سرے کتاب اللہ آوریدو فلمّا قدویات کله چې پورا کړه شو وتي لا وعد قران ول لو ال قومهم منذري وا فصلع القوم تا موذري ير ور کو ان کې قران لدل کوش لدل کوش بیا داعي ورشي شړي هچ کوشوي دين بیا داعي ورشي يوزري اوري دل او ماشاله هل شويدا منجر ورپوي مختې تم شو انظار ګورې د خوشک ته نه د انظار ماه اوله وړي پ غبرانو ته نظیر و و د نه ړ ده او شفقت فقط نه ډک او د ړ د در ده او مد س نه لکه یو مور ده. دا وې چې دا بچي خدای کومکار کې دنیا خیرت دې سبا کی ورلو کی محبت ته صدا ست دعوت په شکوم چې دې بگړاو نشي دې ته امزا وې د باز او موسم بازه و یو حکومت را کور سبا سم شي دی اسلام ګلې دې اسلام ګټور ټکول مکول ارت شډنده اسلام سره دا ټول شفق عمر رضی الله انوبه وی مهرباني د غزار زمږ غړي درایت شفقت نه ډکړې او دا غي زړې دې یې نه ډکړې نو عمر رزي الله نور درایت شفقت نه سوق عبادت شای وخت د پمنځلې د شي پمنځلې دی یو روحاني والدی دا کومه منځلې دي چې نو یې په مبرود لري چې زه یې خو څنګه سمره خلک دې او کنز اساس شوکه شوري دی دا دعوت کې کوم دا دا منځلې وکړي غوسه سړکا غسي سړول تمون زیري نو انتظار نو خپل بڑاستا خپل بسبيت او د لوازايدا دې ته انتظار نو وي اونه تپو سکا دل چاله چیندن بیان ازر کیو نه شفقت ستا کنا وجتا ور سره خصميني دا فوغز دې دې ته انتظار نو وي سپوږی په خبره انبیاء هم نذیر و منذرین ورتوی ان انبیاء اولاد umat محبت نڑک کو بوجو ورسرا ایت تمره محبت چې الله حبیب دعوت پیش کو چا ور نه مندلو نو الله ولی فلا علک باخع النفسک علی آثارهم الا یؤمنو بهذا نما حبیبت دین بیانه دا خلقی نمانی نو تو دمرا خفا کئی گی چھو تو خوزان دا خفکان نمڑکی اے اللہ ورد تصدی ورکی جدا دور غم ملکی نو دا اللہ حبیب دا سید محبت نو چه دا غم آن قریبا وی چه سشوے وی دا غم او د امت دا فکر د وجن آن قریب چه وفات را گلے وی سو پوشن دا منزرین که دا خبانه نو بڑاستا انزار بلغه سړول ته انتظار نه وای یا خوې ماسایلو کې خپلې مسئله نه چاډه پاسکه او دې ته سوې شي لزوري ورته وای دې ته انتظار نه وای ول لو الی قومهم مجرير خپل قوم تا ير ور کون کی دار مشورې جنو غوړې یو کم دیرشمه پارکی دلیلی نقلید د ریانو جناتنا یو کم دیر شمہ پارکی سور جن رازی داغی اولنی دوی مودریم آیات کن دغم مضمون الٰہ الالمین ذکر کڑے دے قل اوحی ایلیہ انہو استمع نفر من الجنی فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قُلْ حَبِيبًا فَرْمَائَا اُوْحِيَ إِلَيَّا وَهِ كُلِشْ عِذَمْ آتَا اَنَّهُ جِبِيشَ كَشَانْ دَالِ اِسْتَمَا غَقْنِ وَلَئُ نفر من الجنی سکسانود پیریانون قرآن تا فقالونو ای فرمائی لیو چه قرآن واوریدو انا سمعنا قرآن عجبا کوئی بیشکم مونگا ورید دنے قرآن ساجید کتاب دے یهدی الی الرشدی دا القرآن قل لا رسمید هدایت ترфта فمن ناب به پیمان روله ا قرآن قل ا سیدت ول بنش وی ولن شرک بر ربنا احد ارجنا بئس دار تو دخل رب سر حسوکم دور دلیلی نقلی د پخواو کتابو نام نه همه پاه کې ور سر عار دلیلی نقل د پخواو کتابو حیاې مباره کوګورې د سر عار اوسل يَوْسَلُ وَفَنْ رُسُلٌ نَمبر آيات وګورئ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ حَقَّتَ سَان چرواني د الله د رسول پسي چاغه د الله نبي الاميه او پاک باز بازدي ازم د پیغمبر عليه السلام صفت د الامي امي هغه چالووي چې نه لستل کولې شي کتاب کته سره او نه لیکل کولې شي او دا بل چا صفت نشي کېد دا الله د حبيب صفت وي طول عربو فی جلدین عمدی دے فصالح خالپس دای د جبی مبارکی او د سینین الله تعالی او د قرآن جاری کو چې تمام دنیا والو ته د مقابله اعلان دی او ټول عاجز نو یو فل او می دی او بل فل دا چې کتاب تخلیل جاری شو چې تمام دنیا والو ته تر قیامت نن اعلان دی اے وای دار پیغمبر معجزہ دا دا دا دا دی وفات سره ختم شو زمون د پیغمبر رسالته یو معجزه نه تر قیامت ټول کافر ته اعلان نکته سوې جدا د الله کتاب نه وی زې د دې غونتیه وای هات جوړ کړي د دې او واغه مخ کې معجزه او سم عاجزه دي او تر قیامت توسوی تر قیامت به عاجزه وي او الامي یادما انا علماء او خړی امي ورڅه دکوي منسوب د ام القراطا تعالی د حبیب پیدای شي و تن مکمو کرملا او د مکی مکرمي ګن رو مون دی او نوم د پته ام البقرا سره د مکی مکرمي په نومونو کې سره ام البقرا علي د مدرسې د جامع ام القرا دغه عمري ور ثولي وي د ام البقره باشندو يا امي منسوب نه مورتا لكبشه د مورنه داش يو دو گناہوں نه پاک دي د الله حبيب دا هر ور وري گناہوں نه پاکو بلکې د معصوم پماصوميت او د نبي معصومیت کې د اسمان او زمکه عمر فرق دي الذي ها رسول النبي امي یجدونه مکتوباً چی موبیدی سفات داغوی مکتوباً لکلی شوی عندهم دخبل زان نسرا فی التوراة والانجیل پا توراة شریف و پا شریف کیل قتل یو یو صفات الله په حبیب کې موجود او تورات د الله د حبیب د صفات او انجیل شریف دا صفات, نڈک. دا صفات دیر جی زد لکولو. او نډو جې روحل کو چې ضد او هغه صفات له قتل کتل د ایمان راړو عبد الله ابن اسلام رضی الله عنه هغه صفات چې کوم تورات کې لټولیو او د الله د حبیب چهره مبارک دیو کترو بنځله او قتل د دوی دا مخ خود دروژن مخ نشی کېده ای ای معنی راړو د زموږ د پیغمبر علیه السلام صفات دا پتورا سوینجی شریف کې لیکل شویو اے د خلفای راشدین او صفات ملکلیو حدیث له اورې د دې نور ومذل ذکر قران کې شته نه قسم ده ده امت ذکر ام پخوانو کتابانو کیا احلی علم الدل تلیکی دی پخوانو کتابانو کی لیکی دی روان دی انا جیلو هم فی صدوره ده ای کتاب برای پس شنو کی دی ننم الحمدللہ دی فتنو دور دیکھنا ننم امت پکرونو حافظان پیشکو لیشه چوانوانو ما شمان دی خبر نور دی وہ قرآن ایسره ہے خبر اینو اردیو قرآن وردیس پا رہی آتی داد دی, دی کتاب موجز ده و کې پروت د دو وڑو وڑو او د وڑو وڑو ما شمانو زنانو ناری نو وی اومت را روان دے انا جیلو هم فی صدورهم داغی کتاب بلی فسینو کیوی ایو صفت دام دے قرور و امت پریزی اگر چه خلق اسو مشتا ویدرست یا امت را روان د پیشمانی ونید ده جڑا واز اس مانت خیشی واس پیشمانی کی را امت سی وره پخوانو کتابون لکلی چی امت را لی پیشمانی ونید ده جڑا واز برزی ده وقت بره ده جڑا لی پوی کئی بخبروان اللہ دی کنگ دھولو تا ده جڑا سرا کی دادا ویشلو وقت دی اے لکی اصوری ایلانو کن جزو اتاو وخت جنرل دی بل وخراله نو یو رزبدواله قابلیت یو سورج پهنځواله قابلیت کنا د ویشونو وخت پیش پیشمله الاله لالبین اسبان په دنیا ته کمایلی کو بجلاله نزول کړي وې حل من صائل څوک سوال کوون کښتا څوک رزق غختن کښتا څوک بیمار کښتا چې مان شفا وواري د دې ته دليلي نقلي وې منل کو تو س کا د فخوانو کتاب وونونه او کله دلی نقلین لا دی کرکي د او اناتوونه او دبار غونه او دصور به اسرائیل دغ یا تم د دلیل ن منل کو ساب دلیللی او دوی معاته د مضغولله بیا را دیم آیات د سورے بنی اسرائیل پی لسم فاریو و لگو ری و آتینا موسا الكتابا و بنی اسرائیل او ورکڑ امو موسا علیہ السلام تا کتاب و جعلناہو گرزول امو کتاب هدل بنی اسرائیل هدایت دا پارد بنی اسرائیلو آئیو خبری تا سوچ چکے یہ دا تورات مرتبہ دا قرآن نکمہ نکر تو تورات هدایتو د کتاب پسکا هدایت دی آغا هدایتو نو قرآنم هدایت دا ویل داوری دل د دپون دا د هدایت اصل ذخیره دا گر زولم بنگ دغه کتاب تورات شریف هدن بنی اسرائیل هدایت فرد بنی اسرائیل او په تورات کې مرکزي موضوع سوا الله تتخذو دا چبلی صحیح بنده نی لا و زمانه وکیلا بل محافظه او زموار اور ای نقلی د حیوانا سود سور نمل یو یوکم شلم پارث اور ای دلل سبکی اویات اور ای دا غی تل سنم بر کلا دلیل نقرین ذکر کئ دمارغانود حیوانا کنا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اے سلیمان علیہ السلام را روان دے د خپل لوی شان سرا انسانانو لخرې وی د پریانو لخرې وی را روان دی او به خپل رعیت او واعظ او نسیت کړي د دوی وی دا خبره پیغمبر معجزتنا اوریدلی سی اوریدلی معجزتنا اوریدلی حتا تردي دا تهلهوا نملی تردي چې را د راغلی د په یو میدان د میږو قالت نمتون دا تا په کې د ووحت دپاره ده لکه حماامتون او شاتون کې را ځي نو نمتون په مذکره مننسواړو وَيَنْمَلَتُ ذَكَرٌ وَنَمَلَتُ أُنْثَى بځیه کہ نملتون وای بیگی ویلو یا بیګای ویلو دواړ په بری دړستی او چونګی مشهور ده چې خلق به ګل ویلو به بیګای وای به خلاف نکو احتمالات د دو دواړو خبره شته قالت نملتون وایو یا ايها النمل مساکنکم ای میگو وردن شیخ پلو سراخ نتا سلیمان علیہ السلام سرد لخکر وقیو جلالی شان کرا روانده لا يحفمنکم میدن کی تاصل رسلیمان سلیمان علیہ السلام وجنود دیلخ کری وهم لا یشعرون اوایب پو هیgina ای ګور الله دې सुरخت وي سورهد نام د هوانا تو د مقصد خبرې ይችላልه په فیشو یې ګینم قران کې سور کړل دل تو هی مشریچ کې راشه دې ګینه په چل د تک کنه د نن زمانه مشرسره کلا ټول دنیا منا شو کوجه د کورسې د خې دی وي ګورم یې ګی سرم درایت عام دې د تمشری دل دل شو او ته یې یو ما کور خیر په وساره چي کی وربې کی مشری چل چانس نزداګه اغه سره درایت امنه چې دل دل نکی وګور دې چې د سليمان عليه السلام او سربیا نه سوال دارات لو چول نبی او د اغه مرګري الیاس بالله ظالمان چې داسې کمزور مخلوق او میږي ځخبود د دل دل کوي نو دو خبريو کې وايي نبي او د نبي مرګ لري ځانې مانم ني خائف غيبونه پويږي وهم لاي شعرو او بېصوت دوه خبريو کې ارزېږي کې یو خبره یاد اوساته انا د دا درس خبري اې د سليمان عليه السلام د صحابه او عذر شو بیانې سوک بیان ہے او در رسول اللہ در مرگر و غزر در عرش مالک بیان ہے فرق معنی پوش ہوئی که پوش نشوئی دا بتا سولانا شیف سور اے فتح کی وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاُمْ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ مَنْ تَتْوَعُوْهُمْ فَتُسِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ و ای کدی مکم و کرمکی سمومن آنسلی و مومن آن, آن زنانا نوی دو حدیبی پدی سفر کې کجی حد شروشوی وی نو آب ام دلدل کڑی نو تا صلدنا خبرائی دو جنا خبکان برسین لی وی نو لطولماو لکلی در تیغمبر در صحابو عوضر سوک بیا نئی ار شوالا او دو سلیمان علی السلام در مرگروزر سوک بیا نئی څخه شان د الله حبيب لوی دی نو د مرغورو شان هم څه دی د مرغورو شان ای نو د آقا چاپه راکی بسوي چې عرش والے حضور ته بیا رايي او دی آیات باندې ان شاء الله تفصیل بکوبه د اهلیل ملکی دی ویدی کې لشنیکاست دی داسی بویو بنیا دممن کی زکه سمرا کمال پدې کې دی ګور د بیګین د الله دلیل نقلی ذکر په میګین دا کیدا دا چا له په غیب شوک دې نبی را د خپل اعدی چی سرাজি په تا ورتل لګي نو وکتا معنی سر نیوله اپو کده تمر دماغ دی خوبيام وي چې فلانه په غیب پوي اپلانه د بیګې بهتر شوک دې بهتر شو بیګې وای و هو لا یشعرون انبیا او دخپیدلاندی چی سوي دایته پته لهږي امبيان رسول الله د فقیدلاندی جزوی پته لهږي تاسو له احاديث کبری شي ابو داود شریف حدیث ته نبی اسلام الله مسکو له پاک په بازار کې مسجید په پاک په بازار کې مسجید یې پته نبی رسول الله په کې مسکو له صحابه او په پاک په بازار رسول الله سلام په مسکه پیزار د خپل مبارک نویش د نو صحابو مست د چې موسس الله حبيب ورته وي دا, دا اول مو پیزار ویش دوی ورته قربان ممتاز لوکه تلويم زموږه وروهي راغلی چې پک پیزار وباسه وي زما په دی پیزار کې خو ګندګي و ما لا پتا نه و جبريل السلام په مسکه راغلی چې الله حبيب ته خو مسکه خو دې کیسره ما نمازه دی وجه لويسته نو غره پیغمبر ته د خپل پیزار پتہ لي کله د ځانم پتہ لي یو ځل اقامت شون کړی وو چې الله حبيب الله اکبر ویلې وی صبر وکړ نو له له کو دا مثال دی چې انبيو باندې احتلام راځي دا ځونهه به ته خود بيبي د صحبت ته وجې انبيو باندې احتلام ني یو مثال وو لمه او ذکر کړی دغور نبی علیہ السلام نه غصبی او بوتي ساسيدي دا تکلفات نو ایک کو شپتوليا او پس سزدان او چي دو شريعت کنا رواه دي خدای الله حبيب دا تکلفات نو او دځکړ ورته پيشو د هغه کبولا کړي نه لاس مبارکې سنډې دی او بوتي ساسيدي او داس کچاو کو الله سنډې ته مخاله کوئی دي دوان او د لاسه سنډا دا د رسول الله سنت کی او دځکړ او سیپور لاس مبارک کسندن دا تقلفات غیب کوی نوگرام بیا له وسلم آل بلغی ابنی دا دلیل نقلیو د حیوانا تمہار قانونا دا نجو پوری ددی صورت سورہ نمن درویشتما یار الله دلیله نقلی ذکر کئ دمار فاننا و دوت تراخله ده سلیمان علیه السلام تاوی زلالو پرواز مکولو یوداسی باس ملکم یومندا او قوم جتول پشرب کی مقتلا دی انی وجد تم راتن تملکوهم انی وجد تم راتن بیشکم اومند یو زنانا مالکۂ سبا تملکهم چند سبا د خار بادشاہی و اوتیت من کل شیء ور کڑے شی دی ورت د هر ولها عرش العظیم او د دید پاره تخ دې زیم خدا ملکۂ سبا او د دې قوم ورته سجدي کوي نو غره خود پیغام ورآړو د دې پسري اول وی ملک الله د شرف نشو شرک نه اخلاص کو یې وایو نشه رحم الله او فرمایل خوش طبيتۍ دوجنه او ټول مرغانو کې چې لتاژره پسره وته موږ لیدل کنه کنه وې لیدل ته لیدل او تاسو به د هڅه پیدا کو او اوس دا اوسه ساره شو دی احادیث کې جیبی جیبی خبره راځي نو دان نقصانی نکسانی شې او چې څه پکور کې اگر نو حیا پای بخاری شریف همو غوي او مسلمان مثال او ترچ په ده او ترچ کوله بوډې وی خل ترچ چې قتل لري دلته موه مدرسه کې ده خپل علي طالبانو سره ساتي او بوډې دیورې چې دوی شو کوي بري دا خو ته 파ره یا پای یو می لی نوکه کله د تر ضرونت راغې هغې ل بګورې اوسوپور پهې ش نه ورې د مدرسې چې زونه م شو کو دا د شوي خوند دپاره دي نو داې خکلی طریکه راغلی چې یو اددی شو کې را شي غېته ډ کې ورک تاه و چې دا دا ش دی نګورهودلی تااج په سر کړی په سر کړی که نه تاتهوی پټکيو کول او په ظاره غړمبه توحید په سلام اسه چا تا کاثل په سر کړي په بای تاج په سر کړي خوغه سکړي کار یې کړي چې په هم مو سر یو ابی سړي سبقونه وای نو کان زی ولا کان ګراند دی هر خبره په تشریح واړي ناګي کله دې ډېر ګراند وي خاله کوی نو مونکي غلا ته یو ملاقات نوې نور مليانو په ټوپای سمکه فاو یغبکهګه به ما وی دا دیول کېږي دی دی دی کان ژړي له ټوپای خوګهګه کیږي خو نبه وکړه نو هغه مغلقه عبارتونه وسکه ناغه یو ملا وکګه ټوپای کې فاو یتسه اې دې کار مزي لري نو په دوت ته تاج ور پر سر کړه او نویا علاقہ د شرک نه خلاص کړي الله دې موږ تاسون د ټماب انسانيت د هدايت ذریعہ جوړ کړي دار جوګورای دلیل وحیدا غدریم کې څه دلال تاسو ویلیو دري کې سم یو دلیل وحید قران حکیم دا ټول د وحید قبیله نه ده د نبی کریم علیه السلام احادیث مبارکۃ الصلی د وحید قبیله انا قران او سنت لازم او ملزوم دي ايو حديثو زمانه کې منکرين حدیث پخله ياداي وای کوم حدیث چې موقع تو کتاب الله سره ټکراوي نو بس ه پلو غرزوي دا حدیث نه عقل ګو د ځان په الفاظ جوړ کړي د پیغمبر جي صحيح خبره په صحیح سند ثابته دا غير قران سره څه ني دا قران سره ټکراو نشته خو کده په نه پیغمبر نو نور علماء له دې ته پوسو په دې کتابو و یفسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون قران سنت سنشتہ اتاسو له تاسو دا لید کې تاسو مخالفت کوی ادا واس مشتا د پیغمبر سره مخالفت کوي سوال لته دی ما او تا یوري ګلې یوري الله مریږي کتاب ته مخالفت کوي او ساتي دنیا اخرت په وټول سشي نو چیتی نکې نو حدیثه کوم خلاف صحیح حدیث کی وی نو ګتاله او مثلا دی نو یو شډي سترګو کې نقصان او چوالې ګیلات راول اول وی دا هوځي هغه لا غيوت ډودو اختیاري نو چې دوی د یو څه ما کفل راو او چې ماته کوي خو هیڅ نو چې تعالی ډودو اختیاري نو تفش ال اهل الذکر الګنتم لا تعلمون حدیث ته تشریح دا حدیث د قرآن سے نسی که دے بخالف نسی که دے اگرائی مثال سورہ لمران اگرائی درحمہ بھارا کے آیات دیار لسن نمبر دعوز د وحی دلیل مثال لے قَدْ کَانَ لَكُمْ بِشَكَشْتَدِ تَاسُدَ پَارَهِ مُمِنَانُ آيَةٌ يَوْلُوِ دَلِيلٌ داماچی مخکی در تسوی داغی پا صدق او داغی پا حقانیت بانیم شتد تاسد پاره يولوی دلیل فی فیعتنی پاغد وو دلو کیم التقى کی دیوبل سرم ملاو شو د بدر میدان کې فیات یو ډولات قاتل فی سبیل اللہ دل لاله رکی جنگی دا وګور د صحابو شان مو هو یو من دل لاله رکیو samtre کی به خبر را کوچه ارشواله وې زماله رکیله څه پوښې په خبره اررشوالهوي داې په لاره کې دی او کله فرشالله وي د پهلاره کې خبرې په فرق پوه شوي الله ويقالوفی س الله دا د ممنانو ډله د اللهلارره کې جګې دا شاللهوي زما لاره کې و خرا ب لړلهوه کاافتون کاو یا راونه لی دل دی کافر دی مومنانو لرا مثلهم یا زمیر دی کافر تراجیل دگنا دخپل زاننو کفار ایک ہزارو نو تین سو تیرہ ور تا دو ہزار خکارنل یومانا داشوا یا دم اسلیم زمیر مومنانو تراجیل یا رونہم مثلهم لی دل دی کافر دی مومنانو لرا جو گناد آغوی اغیر تین سو تیرہ دیوی تین سو چیسو چتبیس دی رعی العین فظاہر دنظر کے واللہو یعیدو من یشاک اللہ مضبوط وی فخف المدسر چالے چی فخشی واللہو یعیدو بنصر ہی من یشاک الله مدد د بملاو سره برګری وي الله مجبتهوي په خپل مد چی چې خو ی خوفر شي انفی دعالی کې شکه په دی کې لا اګ راتللی او للله بار خا مخ برت دی د پاه د دا خاون داو د دا اقللونو سرګورې د مثال سورة نعام گورای لا مثال د دلیل وحی آیات و گورای شفق نمبر وما پارد سورة نعام و آیات دے شفق پنجوستم نمبر قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل حبيبا وفر بع انني نهيت बेशक چه من کلشو بز اد وہی پذري مالک وخالق من نکړم ان اعبد الذينا دا چې ذی عبادت او بندگی وکم دها اکسانو تدعون من دون الله تشتا سورا بل ما سوعد الله حنا ثم نشم د سپذرې د وહી پرې قلا قل اتتبع اهواکم وفرمایه زه نه روانې کوم ساسو د دا تاسو چې د غیر دونو غټو مړو ژوندو قبرو نه عبادت کوي دا خو د خواهش ته بیداریدہ رب خود زین زده وای په زری مې نکړې قاد د ولنت اذا به شک بیلار به په دغه وخت کې و ما انا من المهدين او نه به مز د لار مند درہی دقا سور اعنام گرئی آیات یوسل شپگم مِتھال د دلیل وحیید دقی وم پارکی دقی وم پارکی دقی وم پارکی دقی وم پارکی آیات یوسل شپگم اتبع ما اوحیئی لیکا من ربک روان ش حبیب اداس پسی چې وحی کی دې شیتات اس کا د ربد طرف نا اغه وحی چېږي که اهم خبره دا غسرا لا اله الا الله نشته بنده عبادت او بندګي مستحق الا الله مگر دغه یو الله دې و اعرض عن المشركين مخواض ود مشرکانونا وګور تا دا مثال په تور باندې د دلیلې وਹੀਂ بهثال شو سورې نه لګوري سوار لسمه پارکی او یاسی مبارک او غریذ سورې نه حل یو نمبر یو پنزوستن نمبر آیات بوری وقال اللہ لا تتخلو الہین اثنین انما هو الہ واحد فئی آیا فرہبون وقال اللہ واللہ فرمائلی وحی کڑی لا تتخذوا من سى الهه نسنى لي معبودان دعا دو مددگاران مو جوړوي دو مشکل خوشيان مو جوړوي دو دې باد ته بندګي مستحق مو جوړوي زكى خبر ادا د انما هو اله واحد بيشكه د الله یا وازید عبادت او بندګی مستحق ده بل ورسره نه مړې د ژوند دې نو ناو غټشتا نو خاص زمانہ اوری گئی دارنجو ګورې دثال د دلیل وحی شریبری اسرائیل دی شری نه حل فسیده آیات ګورې 12م نمبر وَقَدْوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ دوئیشتم آیات بورید روشتم وَقَدْوَا رَبُّكَ أَوْفِي سَلَكُ لِسْتَعْرَبْئِ حَبِيبًا أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّاهُ دا چې بعدته بندګ ب نه کوي مګر د یو الله دا د وهی اټله او قد کې سالله وبلواې دیې حساانه او د مور پلارار سره خصوک به اما بللو ورسید نه کوورې د د کل کې بره ستا په غزون بړوالی او کلههما يا دواړه دوی یو لېنه مته یو لېسنې ان امور بلا یو لېنه مته ولله دې موږ او تاسو څخه پوري برکي دا اوس مو مدینه کو نواره کیو اجازه یې طلبه او استادان ته بلاوي در نه بچي باندې ورته یې نامه والسه نه نعمت عظيما نه بثو نظیمه مو را پرلار خدمت نه مته هو کو سپې ستي په ييږي خدمت ماته جنت ده او د دایفه ناراض جاي کې سوي جهنم ده چا چې نه مو را پرلار کو نو دا د مو را پرلار خدمت ګوره فرج عين دي سره نو که د فرج کفایه او د دې مقابله را شنو ترجیب وسلو ورکه فرځ عيد تب د مور افلار خدمت شد فرځ عيد او ګورده مور افلار په دوا باندې انسان کم مقام درسي او او خسکري چې بوډا دی ځکه چې ځوان به غوټاله غټي اتاله راړي او چې سپينه غري شو خدمت له محتاج دی مور بوډای شو د خدمت نو وتا لدلته ګور کېد ولګو وای خبردار ای بنده کڅ ژوند دی او مور خپلار دی ګډا وادي تور یو یا دواळा فلا تقل لهما اوف نو اوف در نه ورلودوی سوده اوف کادر نه ورلودوی تمور خپلار په خدمت الله سور راځکی تمودې فقها او مسائل ذکر کړي او حدیث ته ويرضى الرب في والد الوالد وسخط الرب في سخط الوالد ده الله راضى عن گير والدين, پر دا دا. دا والدين پر و پرضا عن گير او الله ناراضگی ده والدين و پرناراضگی كده وي گوشڑی نا مور فلا راضی و ده قسمو قلو چھ ما نا عرش والا راضی دے یہ پر قسم کی بنخگار تو اپ مکو ل عجیب مختلف الكل راضی و ژړې مور ړه کې چولې او رووا نه کړی یو کس ولودرې دو ماله دعا کوهته د مور خدمت کې صحیح که لې ی چا چې الله راضي او غ د د حل کی مسلهحل حل کی نه کې یو کسدرې مطاف کې و ما لکه دوه وواړه وي کچارې غوره شې د یو دې دوواړو نه یا دوه دواړه بړهوالی ته فلا تقل لهما اف اف و مامولید خفقان خبره و اید دروازه ل مامولید خفقان خبره غره ان کی لله دردون رسه موایه دې دروازه تفف مامولید خفقان خبره تاسو خبره مکوه چې ستاره والد او والدی زړه ته دردور والله تن هر هوما او د اییر ټما وقلله وما قواً کریما وایدي دوواړو ته نه تقریاً ادبنااک چې د ادب نه ډکوي وایدي دوواړو ته نهادبنااک د دا مثال د د ذلیلی وي اوګوری د سر ک فاخیر د شپړه شوې فارې پهابتده مِثَالُ بُرَيْدِ دَلِيلِ وَحِي 110 نمبر آیات دے یو سلسم دشپاڑا سمِ پاریت تدالا او دسورِ قَحَفِ انتحالا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اُفَرْمَایَا بیشک خبر دا د بلن دا ز بشر مسلکم استعشو غن تی امخدر لطی ر کړه اے حافظ ابن قیم رحمه الله وی سم ربی جذئ چی د سو الفهم نتیج دا کو دنیا کې سو پشل کې واقعې بداتو کې گناهونو کې تاسو په فهم نتیجې د ویجني فرمای د ایمان نفس د الله په نعمتونو کې لوی نعمت د قران او سنت صحیح فهم دی تاسو ګوري زموږ دا تبلیغواله د جګرتلار شی باز خلک راشهړي و ان موږ پر یو څه په پیغمبر ته بشره وای الله به موږ د خلکو له هدایتو کې دای پڅکی واقعي دای و چې موږ نبی ته وای زموږ ته بشره د نومو خدای وونه ډک نو کوم وای چې نو مو ته بشرد ته دغه ګستاخیش وها په خبرونه سي دي وګوره دا مو ماسلت دسو اچنه وي وې استاس او غن بي بشر قران بشر ماشوم وي نژوان وي نو بډا وي پیغمبر هم دا سي وی او بیا وړو کېو بیا لوی شو بیا بډا شو عام انسان بيماريږي انبياب بیماری بيماريږي بخاری شرین کی راغبی داللہ حبیب اخیر عمر کے دعسی بیمار شوئے سپدوہ و قسان و اللہ سیخیں و جمعی دیرا و علی اخبو مبارک و ارپسی نا سکرخی جو رو لی پا پزمک راکیشوئے اخبی مبارک و ارپسی سشوئے راکیشوئے او پزمکک کے نخی جو رو لی اخیر عمر کے پناست ہیں مامتی و رکڑے صحابو ارپسی و د ګورن نبی بشار دی بیماری د بشرب اولاد د ضرورت وی بی بی له ضرورت وی د ام بی بی بی او اولاد ته ضرورتو ام بشرب باندې وفات راځي ام بیاوبانم وفات راځي دا مو مثال ته دی کې دا نه موږ د ایګونو د کیو نبی د ایګونو نه پات اے نبی چفکو نو ده صحابی خپل چوری چوری شوه او په یو سره سمشوه ها بھائی دبايه صحابو سرګ بالکل لتی او په جهاد کې اچي کیفا نو دا ونوي چې دا په په تليده ژوند او په خپل ځکه کې کیفا دا ونوي چې دا سرګ سره کويان نو چې اچي لارې تو کلی نو کوي کې او بره نو دا پدی چې بار باندې بشر دانم موږ د ګونو نه بشر ده خدای ګونو پاک ده معصوم ده د هر کس مګناه وننا انما انا بشر مثلکم बेशक ز بشر انسانون تی یوحا الیا وهی کی دشیماتا انما ا هو خوم اله هواحدون چې ب شکه حدار د بندګې ستاسو الا هوهدون اله یو محبود یو دی په منکانر جوولقا عې هره غسوک چوم ساې د ملاقات د خپل ر نو دله ملاقات ته د دو خبرو زور الحمدللہ من قول منو چیمون برف سرم بلاغی کو آبا احلا زمین مسلمانان سرم ندا اللہ ملاقات لد دو خبر ضرورت دے فل یعمل عملا صالحا عمل دیو کی عملی نیک عمل غیلوی چیل اللہ دا حبیث سنت و مطابق متابق و موافق وی رسم و رواج و بدات و ولا یشرک بی عبادت ربی احد او ندی شرک وی پای عبادت او بندگی ریدخل رب کے حصو کم ندی شرک اکبر کئ او ندی شرک اصغر کئ ندام ند سالود د دلیل وحی لکو غری سورہ زمر دل مشتم مثال د دلیل وحی آیات مبارکې وګورئ یو لسن نمبر آیات وګورئ سوره رضمر رازيد درویش تم او آیات مبارکې وګورئ دا یو لسم نمبر قل اني ومرت وانا اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان تكونوا اول المسلمين دا ځوانه آياتنا دي کی دليل دے د مثال دے د بارد دلیل وحي او فرمای انی و مے رسول بشکذ ما ته حکم کنے شوی دے د دې خبره وہی شوی ان اعبد الله دا چی زوی با اوه وا زی عبادت او بندگی کوم د الله مخلص الله هدید خالص کو ان کے ویم دی اللہ تذخل طوات و امرت ما ته حکم شوی ل ان اكون اول المسلمین دا چې زبکي ګم اول د صاحب دارون الله تا دې ځای موږ وصول الحمدلله اختتام تورث شدل زموږ د مشایخ رحمه الله رحمهم الله د نور مسائل له ذکر کړي هم کوم زوري یو زموږ د فهم مطابق پدغه ضروري خبرې وي چموږ له ورځ ته په درس کې پکار راځي اوس موږ خپل درس افتتاح کو ده سورې فاتحه اول سورته دا وصول ګره بار بار واړو وي دا د ټول قران د ځدقړې د بارق قواعد دي دې بارکي مهنت د ښایي ښایي